Ulermena bosgarren unitatea, atarian, urritik aurrera argia ordu bakoitzeko prezioaren arabera ordainduko da. Atzo Estatuko Aldizkari ofizialean argitaratu zutenez, urritik aurrera argia ordu bakoitzeko prezioaren arabera ordainduko da. Fakturazio sistema berria auztailaren batean indarrean jarriko bada ere, konsumitzale askok ez dute aldaketarik izango urriaren asiera arte. Enpresa elektrikoek iru hilabeteko epea izango baitute kontagailu berriak jartzeko. Fakturazio sistema berriarekin, egunean hogeita lau tarifa izango ditu argindarrak. Hau da, bezeroak ordu bakoitzean erabili duen argindarra, ordu horretan bertan elektrizitateak duen prezioan ordainduko du. Horrela, kontsumitzaleak, uneiak inbatera egokitua alizango du kontsumoa. Ikusteko dago aldaketak zein ondorio praktiko ekarriko dituen. Argindarraren kontsumoa fakturaren zatibat besterik ezta, euneko hogeita mazazpi, gainontzekoa kostu finkoa idago kie.